Olet ystävien seurassa. Radio Helsinki. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pisteffi. pääti peiton ylle taivaan ja tänään suuri matsi pelataan. Jengi kohtaa ja hurraa, kun pelikaanit ylvänä kotikentälle luisteleen. Katsomossa mua näiti ja pieni poika seuraa, kuinka meidän isä tänään pelaa. Aja kosken pelikaani nyt Varssi varin, isä voittaa aloituksen. Ja... Joo, huomenta rakkaat ihmiset, laitetaanko ton biisin piisistä alkuun, kuudet se ylipäätään, mitä taatte, että luuria tuossa noin. Niin, no, tahtis kyllä nyt mitä täällä tapahtuu. Ota, hänen, ota, hänen. ota näin ota, ota, ota, sanoja, ota, ota, no ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, kuitenkin nää ota, ota, ota, näin, nyt ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, nyt ota, uudestaan ota, No niin, niin, tota, ää, jo, niin, tuolla to, aloitettiin viimeksi, mutta nyt mitä eläisessa niin tässä on kuitenkin pelikannit mainitaan, niin näin, tämä pitää ottaa. Python, tuli mieleen niin, todella typerä juttu, että tota, niin. Mitä tuomari, pillin, puhaltaa pelikäyntiin, Niin, niin jos sä siihen, laulat siihen pilliin kohtaan, niin kuin niin u version vedät tähän näin, kiitoksia. Et, et vedät sen alas sitten, kun tulee se pillin, niin se U-versio on noin. Iin tilalle laitettiin ja sitten vedät taas ylöstöstä. Ah, okay, joo, selvä, okay. selvä. No, minä pa, minä pa joo, ja sitten Ja näille. laulat sitten sen päälle. Se on Tuomari tästä lähtee. Tuomari. Ja no, sä kappaletta, niin... Se alkaa, tuomari, bi, ja siitä sitten... Tuomari vilkin on <tos> pelkän tiivä. uudestaan, ota uudestaan! Tuomari on kiitoksia! No niin, no, mennä! Tämä oli Mäkin jopa luo, mutta mä en kykenen. Ilsa tuo tullessaan, tähtipeiton ylle taivaan. Ja tänään suuri matsi pelataan. Jengi kohtaa ja hurraa, kun pelikaanit ylvänä. kotikentälle luisteleen. Katsomossa mua äiti ja pieni poika seuraa, kuinka meidän isä tänään pelaa. Kosken nousee kakkosdivariin. Se tuli selväksi, ja eiköhän nyt laita sitten liikenteeseen oikein kunnolla tässä näin. Nimittäin, äh, nimittäin. Kuten sitten elä, eläinspessua täällä näin. Äh, ja... Soin to se ja eläin, tai myöskin ne, jos artistista löytyy eläin, niin sitten sekin riittää ja jos löytyy molemmat niin sitten niin sitten mä voi vasta löytänyt pienen elämä elementin itse että tässä kirkaja ja kirkaja kisu ja juusto löytyy tahtoin kansaanaudotta i ihan buwig vaan ruofe hatto silmilläi ja näin laulon jokaiselle jonka kohtasi Löytyy. Juu, juu, tossa löytyy. ju Aamun pois, sentään vähän nauraa pois. Vaikka väsyttääkin kai, maallistahan se on vain. Tuntui kivalta se niin, siellä täällä hymyiltiin. Kukaan kireänä kuunnellaan? Tossa löytyy. Juu, juu, juu, tossa löytyy Joo, ei että me tässä riitä. jätkämme. kissa ja löytyy. Me yritetään soittamaan maailman monta eri, eri eläin aiheista kappaletta, mutta tota niin, ja ja aloitetaan näillä kissa-aiheisilla kappaleilla. Hyvät naisen herrat, kitsakultaan. Tiedoksi sitten, että tuossa tuli laitettua, kun laitetaan niin, kissavideoita nettiin, niin äsken laitettiin kissapaitavideo, meikäläisen kuuluisa kissapaita. Mä oon pukeutun asian kuulua tänään, niin se löytyy paskiksen nettisivulta nyt Facebook-sivuilta. kissan kultaa minä sain, sen tiedän nyt mä vain. Petolista kissan kultaa kiltävää, muistot kirveltää. Löydän kyllä kissan kultaa mistä vaan, mutta harvoin ainonsa. Ihan pelkkä kissan kultaa olithan sen vihdoin tunnustaan. Mä luulin, että ainon sulta sain, mut suuri palhe niin oli vain. Ai hetken oikein paljon rakasin, mutta sitten kaiken turhaks vihdoin huomasin. Arvotonta kissan kultaa minä sain, sen tiedän nyt mä vain. petollista kissan kulta kiiltävää, ne muistot kylveltä Löydän kyllä kissan kulta mistä vaan, mut harvoin aidon saan. ja pelkkä kissan kultaa olihan, sen vihdoin tunnustan. Lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä. nyt tässä on draamahelmi ja koira maksaa. Och tässä täytyy tarpe paskaa ilmeisesti. No niin, se oli tästä kappale se oli se, tästä Tää <totipäätä> on tota äh, meidän lei äh, Tee, tuota, mikä, mikä, so, eikö se ollut lepakkonainen. Joo. Joo, niin lepakkonainen oli, oli valitsi että miksi tässä on eri lepa eikö siis hevosaiheisia kappaleita? mitä kaikkia hevosaiheisia kappaleita on löytyykää nyt sitte? Täällä on tota noin 2 joo. Kas, has, takas. En tiedä mitä se tarkoittaa. Sitten on tämä hevosia ei ongelmia. Yksi tippuu taas. Sano ne hevosaiheiset kappaleet. Joo, niin just. Nakki part 2. Ajatteli, että se on hevosaiheinen. Mulla on hevonen. Massit, heinää ja rassi. Mun hevoseni kuoli part kolmonen. Tallit tule tulessa. Hevosmies ei hellitä. Ja sitten on nosta ilmaan kavio. Ja viimeinen on ratsastan. Joo, tota, me Miten niitä voitaisiin harrastaa, harrastaa ihmisenä eläimellistä tai kulttuurillista omimista. Ja sitten aina kun tulee kun tiettyyn elämään liittyvä kappale, niin sähän voisit sitten puhua ja sitten, ää, ää, ää, äänellä sitten samalla tavalla kuin kyseinen otus puhu tai siis ja tai ilmaisee itseään. Joo! Niin, niin, tota, tota, niin sanoi nyt jotain, miten... Siis he puhu hevosta nyt sitten. Mitä mun pitää sanoa? Enpä tiedä. No. Ihan mitä vaan. Iha ha ha ha ha, ha. I, ha, ha. O, o, o, hevonen nyt. Mm, o, o, o, se on varmaikaan sama. Ei, te sitten tämmönen pieni pony. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha Joo ei ei see, <smallion> ei ei ei ei ei ei Eiköhän tää riitä tosta? Anta seuraava. Suistetaan tiukalle jongelmia. Voipa se laukaa jongelmia He takana. Edun on karvaton koira. Ja PP on karvaton koira. Asa vielä nuori poika. Mutta siltikin karvaton koira. perran Karva yli kolmekymppinen. Mutta silti lähes karvaton. Ei auta viviskaalit, eikä muutkaan Mörjät tolo on toivoton Ja osakse munaton, Jos mä voisin tehdä asialle jotain Niin kuin pelle peloton Nyt voin ainoastaan lievittää mut tuskaa. olo ois liian levoton Mä oon sieppari tässä budipellossa Formaattiradioiden soittokielossa Mut se on ollut aina tiedossa Et viha saarellaan, karpelaa ja vienosta Jotkut tässä kiksee ja jastaa, Ja edu hälin tuski dullasta ja tiedos on, että aikoisit jo flippasi. Rupes pöörin niin kuin flipperis Ja mä on karvaton koira Ja peppupano on karvaton koira Asa vielä nuori vof, vof. Fyysisesti henkisesti karvaton poira PL-röyhtäys se raukee Mieleni syttyy kun keukoni aukee Elää kuolle taide Heikä tämä tästä, täm, täm, otetaan, otetaan se, seuraavaksi käsittelyyn pieni krokotiiri, kiitoksia Puu krokotilia. Oi, minä olen pieni, pieni krokotiili. Toi oli hyvä, toi oli hyvä. Laita pois, puhuu lisää. Oi, oi, oi. Niin tosiaan, minä olen pieni, pieni krokotiili. Ihan pieni, vaan en ole yhtä iso, vaan semmoinen pieni, enes keskikokone. No, on hyvä, niin oikeastaan. Kiraapas, tässä kahdeksan eri mi miksausta tästä, tästä, näin luettaneepas tuolla edellä. siellä on kuule ykkösenä on originalmiksi. Sitten kakkosena on krokoitalomiksi. Kolmosena on minun lemppari, se on Neil Party Partymix. <tosina> ei niinku Neil niinku nimi, vaan niinku Nil. Ja sitten nelodena siinä on Kyro Pop Mix Ja kuitosena on Glider Snapper Mix Ja kutosena on snappy Beat Beatmix. <tosina> ja kun se, ei kun mikä, seitsemantena, no numerot menee meille krokotililä vähän, aina vähän sekasi, seitsemantena on Santa snap. Schnappi X-Mex-Mex-Mex, ja ku, ei ku kahdeksantena sitten originaalissa Schnappi Karaokemiks, jos tykkää siihen osallistua. Saanko niitä laittaa tulemaan? Laitapa tulemaan, krokotilijohtaja. Otetaan originaali. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Kom aus Egypten, das leikere ich an ihn. Oi, oi. Zuerst däkki ich in einem Ei, dein Schnee. Snie snappi, snie Tuli viesti, että hevonen se on totta. Ich bin schnappi, das kleine Krokodil. Kiitos,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 Tuli viestiä, että hevonen se on ja tuli myöskin tuli rotta pappi päällikkejä meksin mutta siis siis tuleepa näin valmiin. No, sen, nyt ollaan oli lepakkonaisena tässä näin, joo, o, siis otas se, se insertti siitä nyt laitetaan se seuraavaksi siihen soimaan, Noin, on valmiina sen kanssa, se löytyy myöskin tuolta sitten kun otetaan, otetaan uudestaan. varmaan ehkä poistuista katsotaan, ah, nyt niin tota, mitä on ollut käytetty kissa ja koira ollessa läpi käytettyä kissa tässä. ja koira ja, ja, ja hevonen ja krokotiili. Okei, okay, eikö me aloitette kissoilla? Kissoilla Joo, kun tuosta oli hevoneeseo, niin otetaan, otetaan, otetaan kissaversiota hänet ykkoneet. Okay, ota, ota, ota! Ää, no niin, ää nyt... Kissassa kissa se on! on. Miksi se ei A se on! Kissa se on! Ei, se, se tuli vain kaksi kertaa oi, toi noin. Oi Joo. oi oi. Ei tässä ota toi, ota, toi päällä toi. Ota, otako se pois päältä toi, toi feira, muistaakseni, Mikä? se on muistakseni tota, enpä kuule muistaa että että tataan noin niin ne. Voitko kävelä yhtään hitaammin. Tota miss, tulee miss, miss, missä missä saat pois sen feeder että toi kuluu kunnolla. Öö e no niin selvä. Katotaan sitten. Siitä. Nyt. Joo. Okei. No niin sepä uudestaan se orkku sieltä. Se tulee vaan tulee mutta tulee vaan kaksi kertaa siihen, niin se pitäisi tulla to kolme kertaa, mutta mennään nyt tällä näin. No niin nyt. Joo. Kissa se. Ei, toi, toi toi ihan liian lyhyt. Ku kuuntele nyt, kuuntelevaa. Sitten tässä tulee Oraava Seon, Oraava Seon, Ouraava Seon, orava Kolme on, mutta yksi saatiin. Vititsa, vitsa, vitsa, vitsa, vitsa, vitsa, vitsa, vitsa, vitsa, vitsa, vitsa, vitsa, Tossa. <tulut> tossa. Joo, olisi pitänyt ehkä kuunnella ennen lähetystä. Tämä muuten menee hervetiin hyvin tämä lähetystä. Tämä on missä. sohlammissa arvioita. Kuunnellaan väh, väh, vähän Vajakosken pelikään, niin se, sekin menemme varmaan, varmaan vitrooleen. Visä voittaa aloituksen, ja jallittaa parit vastustajat, mutta ajautuukin kulmaan. Antaa luukulle syötön, josta pakkikassin maalaa. Punainen lampu syttyy maalintaa. Oh yeah. Vajakosken pelikaani nousee kakkostivariin. Vajakosken pelikani nousee kakkostivariin. Let's play. Let's play. Abarokset uh, seuraavaksi. Oh, Yllä. yeah. tarjoaa pasi kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. pasi kuikka.fi. Helsingistä tuli Suomen suurin pääkaupunki vuonna 1812 ja itsenäisen Suomen pääkaupunki joulukuussa 1917. Tämä on Radio Helsinki. Emme voi odottaa, että joku muu auttaa. Ryhdy Unicefin kuukausilahjoittajaksi 12 eurolla kuussa. Lähetä maksuton viesti lapsi numeroon 16110. Sisviesti lapsi. Numero on 16110. Kiitos avustasi. Unicef. Extreme Run Vantaa, hyvän mielen juoksutapahtuma, liiku ja viihdy. Extreme Run on hyvän mielen juoksutapahtuma, joka on liikuttanut ja viihdyttänyt kaikenkuntoisia suomalaisia jo vuodesta 2010. Extreme Run Vantaa on myös osa Vantaan kestävyyskierrosta, joka koostuu viidestä kestävyyslajien osakilpailusta. Olen nopea ja ilmoittaudun mukaan. Lisätiedot ja ilmoittautumiset, extremerun.fi, Hakunilan urheilupuisto 5.5. Ilmoittaudun nyt. Tanssiryhmä Gruppen Fyran Hyväntuulisen äititeoksen odotettu paluu. Esitykset kaapelitehtaalla 10–12.5. kello 18 ja Äitienpäivän juhlanäytös kello 14. Liput tiketistä. Ai niin, ja ennen esitystä totta kai Äitienpäivä brunsille Hima Ed -saliin. on Radio Helsingin juomaohjelma, jossa juodaan, syödään ja käydään läpi juomaalan kiinnostavimmat ilmiöt. Aina keskiviikkosin yhdestä kahteen. Kippis! Kippis-ohjelman yhteistyössä mukana HOK Elannon pääkaupunkiseudun oluthuoneet. Vahvasti mukana edistämässä suomalaista olut- ja pubikulttuuria. Tutustu oluthuoneiden maailmaan osoitteessa www.oluthuone.fi. Olet ystävien seurassa. Radio Helsinki. Ohjelman tarjoaa pasi Kuikka Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi-kuikko.steffi. No niin, urit, urit, yritetään aloittaa nyt on alusta uudestaan. Tämä nyt mitä ei tää nyt ei oo ouais. nyt palikat koida kissa ja varis. Kaisan kaisa varis mainittu hyvä hyvä hyvä. Että tullut viesti tämän aikana? Minkä eläimen lihaa se tuolla haatanen leikkaa? Niin mitäs? se on varmaan nyt on varmaan se hevosen hevosen lihoalle kuule leikkaa siellä, niin nyt ollaan sellaisella levelillä että tiennyt tämmöistä olevankaan. Terveisin sin kissa aurava, mitä se toi tulikanen tiedä sitten. No ja onko kukaan tehnyt mun voimalle mästä majavasta laulua varmasti on. mutta mitä mitä mitä Tähän näin, syyt, syyt, syyt, no minäpä tulen. tulee toi pois päätä tuosta noin, noin ja, ja, ja tuota, tuo noin nyt sitten, nyt nyt se vuorossa... forsa niin, siitä minäpä niin. sitten kissasta okei okay, okay, okay, okay, kissa se on, on. kissa se on kissa se on Kissa se on. Kissa, kissa, kissa, kissa. Kissa se on. Hei, ei se taas... no niin, vorsaa! Ottaa se feidarin pois taas päältä siitä, niin jättää sen pois päältä. Okei. Miksi se oli mennyt takaisin? Miksi se meni itseksensä, oli mennyt päältä? O, o, o, haluatko tulla painamaan ja. vai? Ot, otetaan alusta se kissa. Kiin, kiin. Ot, otetaan. Kissa se on! Aita tulla kertalle, Jeski, vaan sitä ottaa okay. okay. Kissa se on! Oh. No niin, ne onkin on, joo, kyllä. Kissa Ai, se, se on. Okei, tämä on hyvä. Joo, okei, hyvä, hyvä. No niin. Kissa se on. <laughs> vaan. Kissa se on. Joo, joo. Otetaan nori. Otetaan tuolla kerran sitten. Okei. No niin. Kissa se on. on. Kissa, Kissa se on. Tää on oikein ennen Kissa mutta... se on. No niin. Joo, ja sitten tota koira. No niin. Koira. koira. Koira se on. Se on. Piti olla ottautua. Koiras Mikä, mikä sitten seurauksena? Sitten oli hevone. Okei okei okei Hevone se on. No niin, se oli siinä siitä. Sitten, sitten oli. A, le, ko, or, e, mikä he, oli? Se e, krokotiili. Ota kro, se kro, Krokotiili se on. Krokotiili se on. Krokotilisä on pamp, pamp, pamp. vastustamaton. Oh. Joo, ei nyt, ei, nyt tänään ei kyllä ei mikään, ei se mitään, lähtee seuraava viisi soiva, aloitaan. Hei, mä tikkurava, tikkurava, tikkurava, Noniin, se oli siinä sitten hyvä, jatketaan tässä, ja otetaan seuraavaksi uutiset koira on parempi kuin poliisi. No, se oli koiran parempi kuin poliisi. Otetaan se tuosta pois. Otetaan se seuraavaksi Kengurumenikin ja musti, astronaut, musti astronauttikoira. Saanko minä olla musti astronauttikoira? Joo, no, no miten, miten siirrymme turvallisuuteen? Tiedän, joo. Onko se tiedä, niin on. no, koira vielä? En. Koirallepa nyt sitten. Asu kaupungissa koiran nimeltä musti. musti! Jopa kaikessa asia tuo vimmatusti. Vimmatusta! Mitä on? Taivaan takana, joka on sininen kun lakanan. Lähestyin puoli työtä, oppuutähti pyytää. Mitä, mitä siellä Koneemestä on? Nevestä musti kerran joulukuussa, kun astronautti Neil niin Armstrong käveli kuussa. Musti herpaantui, innostuksesta melkein pakattui Mut väsymyksen edessä taipui, musti unen vaipui <tos> Mutta unessa musti oli avaruuskoira, jota maailma ihailee Josta lehdet kertovat tarinoita sankariaan syleilee Ei ollutkään sukua laikalle, mutta väsyt oli laika paikalle Mutta yeah! suosi josta nautti siellä livitää musti koira Otetaan vielä, otetaan vielä yksi koira aiheri kappalita näin Eiku, so ei. Niin, mutta koira-aiheenen ei, ei niin, Mutta menee niin. Se on sekä koira No ei, sit tuoda, monta mielmiä Kelpaako tämä? Jää se kelpaa, buff Noni muuta kuin koira puh, puh! Ruh, ruh, ruh, puh, ruh. Piti olla puh, puh. Hei, tuli viesti, että ää, kuinka paljon on kalaa? Joo, hei, pitäsköetti toi toi scooterin haamattista kyllä ehdottomasti joo, hyvä. kuin Ja hei, hei, Että Ettäkö hepat on jo käsitelty eteenpäin? Little Baby Hawes. Eikö varsomispiisiä kuulla tässä spektakkelissa Kysymysmerkki, kysymysmerkki, kysymysmerkki, kysymysmerkki. kysymysmerkki No, se selviää, se selviää, se selviää, se selviää, se sitten jo jossain vaiheessa selviää, jos se on kädessä. Ja se takukaiva on tikulla persettä. he Joo. Mutta hei, hei, laita taas visukappale. Nyt näitä riittää. erilaisia kappaleita. Se on kova! Lup, lup. Ja, ja kysymys teille ihmiset Transforming! Vastatkaa minulle, että how much is the fish? How much? Tää, tää on semmoinen ikuinen kysymys. humpi oli ensin munava kanaa kana? Ja olleko vai koeko ja How much is the fish? Kertokaa minulle! How much is the fish? Lup, lup, lup, lup, lup, lup. Ja myöskin tietenkin vielä, kun on mutta how much is the fish? On se vielä ollisempaa! plup plup Ol olen olen plut, plut, plup Ole lohi! Ole hauki! Ole silakka! Plut, plut, plut, plup, plupa, plupa, plupa. Koska sä näytät niin <thans> nyt niin ole lahana. <lilOLD> <ftus> plut, plup, plup. vittu saatana! Plut. Yeah! La la la la la la la la la Hey, näin, leitä, tiara vois sampia mutettotta tähän näe tulives vieri. Paljon ja se käytti tulen joottu, lentää pelle käyhti joosti. Puu, dera, ran, raira, raira, raira. tuli skoottereita. Skootteri, We're breaking the Tuli mieleen, että tuo ei ole ihana, mutta me esitämme sen väärinpäin, kokohta. Ei niin, että sanat lausuttaisi väärinpäin, mutta sanat tulee väärät kersyvät. Se on ollut lopusta alkuun. Saa näin, mitä matkassa käy. Ei ole tullut vastauksia, perkeleinko kukaan tiedä! Haumaan! Säinen, yeah! Jos hatsastaa valalla, mitä silloin sitten siis sanotaan? Jos, sanotaan, jos he hevosella ratsastetaan! Sanotaan varmaan, että... Miehe! Yeah. mitä sanotaan sitten, oh! jos toisella hatsastetaan? Sitten sanotaan... Plut plut plut plut plut plut plut plup tullut että ei tullut, onko tullut? Ei oo tullut! Nääntä takki! oli jäljellä ja 42 sekuntia Silloin on Kiitos okay. Pidätäänkö puu vuortille? Jos aloitatte, uh -oh. me otan seuraavana. Niin. Siinä on se. Tehdään vielä tällaista, voi jääköikkoilija. Suomalainen, että usko eivät, jotka. Pitää kannattaa, hetken! pitää kannattaa täällä miehiä, tällaisia, ei. Päälle höyheniä ja tervaa kaataa voi minulle. Uskoja ja, uskoja usko jo meni täällä. Taistelu uskomaton oli tämä. Leijonat, kiitoksia. Suomalaiset, kiitoksia. Ihanaa, leijonat, ihanaa. ihanaa leijonat, ihanaa. nyt. Väliä mitään ole ei sillä mutta pois housekin kohta jo ottaa osa kenties. Päältään paidat riisunut on suomalaisyleisö ja katsomossa valssia jo vedetään siellä liehuvat liput. Meteliä tätä katsokaa jo. Kioskille kebab. Pelataan puolustus. Repussa jo on kiekko kun ki sanoa kissa ei, ei siinä. Seinä on se. Ihanaa leilat ihanaa. Huodetaan nyt. Lepää siellä jo. Tulee ei tyhjä että. mällisellä Jollainen lähtee kyllä ja! Tulee se nyt ja! Hellurei hellurei! Samantien putoaa se! Suussa proteensi on jollain jos siinä! Kaklausruma oli kun sentään ai ai! Hellurei hellurei! Yltyy meteliä! Hellurei, hellurei Pojat motorin virtaan lisää ja! Ihanaa laivat ihanaa! Huodetaan nyt! On siellä ja paikka on siinä! Kreppi. Tappuun sä hellurei, hellurei Lähtee nyt jo! Hellurei, hellurei. on vähän. Hellurei hellurei! Laua, et miksi! Paikka on siinä! Meininkin mahtava! Hellurei hellurei! Seinäli miestä kunnieja! Hellurei hellurei! Hurria on väärin! Hellurei, hellurei. jo pitää sitten, mutta... ihana on tämä! Ihanaa leijonat, ihanaa Ihanaa leijonat, ihanaa Haitta ei niin kipeää, tekee vaikka Ihanaa on tämä Ihanaa leijonat, ihanaa Ihanaa leijonat, ihanaa Ihanaa leijonat, ihanaa Muudetaan nyt Väliä sen ei mutta Terveenä olla aina ei selosto ja osasto Tietysti huolta on kenestä ainoa Tervenä on valmennusjohto Terveenä ovat miehet Kunnossa on kaikki pitäisi ehkä! Kunnossa olla pitäisi kaikki Uhu! Mutta aika kivaa! No! Uh -huh. Uudistan! Uh -huh. ota sä ensin nyt. Look. Siinä on se! Tehdä vielä tällaista voi jääkiekkoilija! Suomalainen ettää usko eivät jatko. Pitää kannattaa täällä miehiä, tällaisia. ei! Päälle höyheniä ja tervaa kaataa voi minulle! Usko jo meni täällä! mitä oli täällä! Leijonat kiitoksia! suomalaiset kiitoksia? Ihanaa leijonat ihanaa! ihanaa leijonat ihanaa. Huudetaan nyt! Veriä mitä ole ei sillä mutta! Pois housujakin kohta jo ottaa osa kenties! Sieltä painat on riisunut suomalais ja Katsomassa valssia jo vedetään siellä. Liehuvat, Meteliä tätä katsokaa ja Pelataan puolustus Repussa jo on kiekko kur. Sanoa kissaa ehdi ei siinä Siinä on se Ihanaa leijonat ihanaa Kuunnetaan nyt Lepää siellä ja Tule ei että tyhjä Mälli sellainen lähtee kyllä ja Tulee se nyt ja Hellurei hellurei tie putoa se proteesi on jollain jos siinä Taklausluma oli kun sentään ajai Hellurei hellurei Yltyy meteliä Hellurei hellurei Pojat moottoriin virtaali lisää ja leijona tihana. No, nyt. Si on siellä ja paikka on siinä. Greppu sen irkää. Hellurei, hellurei. Miten, nyt lähtee nyt Lähtee nyt jo! Hellurei hellurei! Hellu Hurjaa on vääntä! Hellurei hellurei! Aua oh, et miksi! Paikka on siinä! Niinikö mahtava! Hellurei hellurei! Seidälle mieltä kun ja ei! Hallurei hellurei! Hurjaa on jo vääntä! Hellurei hellurei! Haluottua no, jo pitää sitten mutta! Ihanaa on tämä! Ihanaa leijona tihanaa! Ihanaa Haluttaa tihana. ei niin kipeä tekee vaikka! Ihanaa on tämä! Ihanaa leijona tihanaa! Ihanaa leijona tihanaa! Huudetaan tihana. nyt! Väljessä ei mutta! Terveenä! Olla aina ei selostajaosasto. Tietysti huolta on kirjasta ainoa. Terveenä on valmennusjohto. Miehet. Terveenä ovat miehet. Kunnossa olla pitäisi kaikki. Si siis sulla suunnaton, ei sitä kukaan koskaan kieltää voi. Sä verit talon hirret korpeen, kun pakkas viimakorvissasi soi. Oli paikkas niin kuin perheen jäsenen. sen vielä moni meistä muistaa voi. Vaikka kinoxia tuli eteen, sun re jaastin kotiin toi. Ratojen valtias, kyntevellon kuningas, yösi aina muistetaan Suomen hevonen. Kiviset nuo korvimaat, yhdessä myös sotilat, enemmän kuin yksi lau kertoa pois iseen. Eteenpäin. Koska matka oli hauskani, niin pyysin hän lukan yhten toveriin. Kaksi pientä elefantia marsiin. Oi, mitä, mitä se elefantti? elefantti nyt sit täältä? Koska matka oli niin Pysy he mukaan, nyt on toverin. Entäs kun äsken oli noita leijonia, miten leijona nyt sitten? Mä menen meidän omiot taas kulttuurillisesti tässä näin nimittäin? laita, laita, laita, laita. Ei oo, ei kun, tota, tota, tota, tota, tota, ei tota, me tota, tota, tota, tota, tota, tota, tota, tota, Manala, härkä. Onko härkänen meidinkin on Kurvea Linkari koudassa, linkkari hiippaili hiiviskeellen. Joo, hyvä, hyvä. Suuria Anneta särkiä puhteja, niin. ruoaksi ruuaksi saalistellen. ja kierätti aaltoihin, vierätti täysissä vaatteissaansa. Roolasi rannalle, puisteli sannalle, hauki ja paistansa. Ei köpuro ja sikalaavassaan niin on kappale. Meinpissä juuse sikalaan tähän laite, mutta se tulee ni pauseen soittoi. Toi vaan juuse otetaan koko sen biisi riitto otetaan seuraavaksi teräsbetoni ja ukkoshevonen. Hei, eikö sorry sorry tosto ja sitten tosto. No niin. Hei, koska mun on me pela tulee kierännys tässä näin. Kiite ukkosevoni, en tule sikä en tiedä. Kertsi lahti ja sitten Ylät, ylät täällä sitten, niin sitten ollaan vaan. otsaltaan. Voi olla varma, että kuulon. laukan vion, eläin yllä, juoma. Pelot. Vatemukka, että Joo. Mutta mitä herra uusi on taas Suomen hevonen kyllä. kun pimpi täällä no, tota oli heppaspestoni niin silloin tuli se so so lopetettua tohon Suomen hevoseen koska se oli niin ylhä kappale. Mehen kuolemaan sen voima, sen paatti sabi hoiset tämä kappale. Nore, täällä on täällä on täällä on täällä on Hei, noni, noni, jopa on mainoksia. Nanni. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi Kuikka.fi Olet ystävien seurassa. Radio Helsinki. Lauantaina 5.5. g Labissa on ohjelmaa aamusta iltaan. Kello 13 lasten konsertissa viihdyttää Vuosaaren näppärit, jonka ohjelmistossa on myös soitin karaoke. Illalla lavalle nousee kaksi kovaa suomalaista nimeä, prokeyhtyä Sammal ja bluesyhtyä Talmut Beach. Kello 23 eteenpäin lattari kuumet täyttää klubin, kun Club Joke saapuu paikalle. Liput ja lisätiedot Nähdään klubilla!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 Kesä alkaa Sideways-festivaalilla Helsingin Nordicsella 8.-10. kesäkuuta vaihtoehtomusiikin ajankohtaisimman artistikattauksen seurassa. Täydellistä viikonloppua Sidewaysissa tähdittää The National, Mö, A Perfect Circle, Rodriguez, Warpaint, Cigarettes After Sex, Paper sekä kymmenet muut huippunimet. Tjekkaa ensi kesän mielenkiintoisen musiikkitarjonta ja osta liput osoitteessa sidewayshelsinki.fi. Yhteistyössä Radio Helsinki. Me ollaan kahvikansaa ja rakennetaan elämäämme kahvihetken ympärille. Olemme kahvin kahvinjuonnissa. Osalle meistä kahvissa on kyse kulinaarisesta nautinnosta ja toiselle taas pakollisesta aamulehden kyytipojasta.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 Pasi pisteffi. Ja tähän jo aikaisemmin tuli viestiä, missä se olikaan. Se olikaan. No niin, onko kukaan tehnyt mun voimaelämästä majavasta laulua? Ja, ja tota, oletko sinä DJ Lepakkonainen uh -huh. eilen tietoinen, kun tämä Petra Olla, Olli paini? En. Hän, hän kertoi, kertoi haastattelussa että siinä, että... Totano, että kun oli joitakin ongelmia sitten näin näinpäin pois, niin kun veti sitten trikot päällä, niin kuulemma strategisista kohtaa sitten repes. Ja sitten, ja sitten kun sanoit, että joku tämmöinen, joka tuli punitsemaan tuomarit tai vastaavaa, Tuomari pilli viha tai pillu viheltää, niin koska tuota, niin sanoit, että, ota, että kädet oli tietenkin sitten siinä kohtaa, missä oli revennyt sitten, niin. ja harvalissa, niin sitten sanoit, että voitko ottaa kädet pois siitä, niin, no hän sanoi, että kyllähän voi, jos haluat osaa katsoa, mutta tuota, niin tämä on tilanne, niin sitten Tuomari totesi, että antaa olla. Mm. Tuomari ei sitten viheltänyt, niin otetaan tästä näin, kun oli maja vasta, tuli mieleen, kun sitä tuli kysymys tästä niin, niin, niin tässä mehän ollaan aikaisemmin, kun se otettiin tätä korealevyä, ei tiedetä, mistä tässä lauletaan, mutta kun tässä on levyn kannessa, siinähän siinä, siinä siis, näkyy majava. Majava. Majava näkyy. Niin... Saanko minä olla nyt majava? No siis mikäs se nyt sitten onko se nyt sitten majava, kirja, eläin majava vai? Minä olen eläin majava. No, ole, ole, ole eläin majava, joo, kiitos. Ohoho, eläin majava. Jilkaun 세상in, jilkaun noirelo. Täältä tulee. Eläin majava. Nyt mennään kaikki. Tööööö. Tiriiriiri, <totus> மvavava kiitoksia, on Kertsi! Kora. Hän jengenngänä, hän jengenndi, hän jengenngu, hän jengenjengen, hän Se on lihan leikkaaja, tekee hyötä muodottaa, saittaa ja laulaa karaokea. Se, se, se on lihan leikkaaja, sen avovaimolla, on kolme kunta hammasta ja kohjuja, Se on lihan leikkaaja, sen polkupyörän satula on liian alhaalla. Se on lihan ja sen koiran paralla on liian vähän turkia ja liikaa kirppuja. Se on lihan leikkaa ja sen kotittaa. Toivottavasti varpoista joulua on nyt kyllä tullut. Tämä on Anteeksi, että kuullut anteeksi pyytöspessua kuukausi sitten. Totta. Mitäskö pyytää mun anteeksista, kun et kuullut? Sen polku, tulla on liian Alha oli, olin, olin, olin. Tuli tuli viesti että kyyhkynen ja kyykärä mitä ne yää että kyyhkynen ensin kyykärä mitä ne me ei ehkä osaa säältää Joo, kiitos. Mä että kyykärä se on osaamalla. Osa, osa, osa. Niin lä, kuule, kun nii se kun nii, siis se kieli menee sinä suussa, se kuluhan sitä. joo, oikella kyllä. Vaikka järjihulevat tamatta. Siinä on. ole. ilmaa vai voja. Taskussa on pullokassua. Se on lihan liha leikkaa jo läppeenrannasta. Sen polkupyörän satula on liian alhaalla. Se on liha leikkaaja. Se leikkaa ja... se Se on hyvä, kohdassa. hyvä. Peltä elänsä pesua. Nyt laitetaan kaikki eläimet tässä näin tosi kaunista. Se on lihan leikkaa ja se viha suikkuja. Kaska taida tai alushausuja Se on lihalleikkaaja perannasta Sen polkupyörän satura on liian alhaalla Se on lihalleikkaaja, se pelaa lottoa Ja Se tykkää syödä nakkeja ja mummo muusia Onko sinä mussi Se 150 kiloa Sen Halassa Puminahalaa. Se on nästä. Sen polku pyörän satula. Sen polku pyörän satula on liian alhalla. Nyt on asia niin, että to odopass nä tästä se vähän matkaa, Nimittäin tässä, tässä tota no niin, siis, kun Lesboista puhutaan, niin... Ne, siis, siis, käytetään tällaista, niin kuten kaikki tietää, tämä niin lem, niin no. on Lepakko, tämmöinen lempi nimi tai näinpä pois. Kun sä oot nyt Lepakkona, niin onko se sitten sinun siis le, onko se sitten Lesbo? Öö, ei, kun mä oon niinku eläinlepakkonainen. Okei, eläinlepakkona, okei okei, okei, okei, okei. Sä et ole mitään supersankari sitten vai? Niin. Sittenkin kyllä vähän ei. pakkonainen. Me ei. Mä hedelmälle pakkonainen. Menn nyt jos on nainen, eihän on sata, että... niin eihän se sitten silloin voi olla supersankariton sata. Niin, Niin, siihän se on sitä ei, minäkin olen ne, kyllä sellainen. sanonut. No, Täysin huolta vailla, poika kulkee unten mailla, vain pieni nenä hiljaaisee. Tuohon äskeisen spikkiin liittyen kohta lähtee seuraava kappale, joka on todennäköisesti helvetin masettavaa. Kosken pelikaani nousee kakkosdivariin. Ja kosken Nousee kakkosti mariin nimittäin, nimittäin löytyi tällainen, että me etitte näitä eläinaiheisia kappaleita niin saukko etittiin, mutta ei ole löytynyt varsinaisia saukkoaiheisia kappaleita paitsi että löytyy sitten per, sa sa per saukko Ylläpäs <laughs> ollaan niin näppärää niin se löytyy kappaleita, mitä tuli minä Tämä on varmaan todella noloa ja niin, ankeita hehehe, homohuumoria Eli pakko soittaa All right. Tulin minä kaapista ulos jarva mikä oli lopputulos Sanoin mulle töissä pomo Painu tätä vittuun homo Tulin minä kaapista ulos jarva mikä oli lopputulos Sekosi vaimolta vintti kun olikin äijähi. No nyt, kiitos. Joo, joo kiitos. Joo. Joo, hyvänä aikaisena täällä. No joo, kiitos. Hyvä. Joo, jopa muahemmet täällä. Laitetaan pelikaania sieltä tulemaan. Mm, pelikaanit kolisevat sisään pukuhoneeseen ja hitkuu. 2-1 voitettiin. Tähän poika herää, katso hikistä isää, joka nostaa pojansa hellästi sylviin. Poika herää, katsoo hikistä herää. kotiin, <tos> siellä mummi ja pikkusisko, ja lämmin sauna odottaa. Vaja kosken pelin nousee divari. Second ja nyt tuli hyvä toi. Nimittäin, äh, nimittäin tuli tällainen toive, että ehtiikö Evilän Tommi Jolloti Jolloti kertoa eläinsadun? Ja, ja tässä on tosiaankin Karhu ja Muura, Haidin on tässä näin äh, satuna ja Mulla on tämä satulevu, että, että tässä olisi vaikka kuinka paljon näitä eläinlaisia satuja. Mutta otetaan tänään ja pitkästä aika hyvät naiset Tommi. Se on Evilän Tommi tässä Jolloti Jolloti. No se on Evilän Tommi tässä Jolloti Jolloti. Nyt olisi semmoinen pieni hetki aikaa tässä viettää suomalaisen kansansadun parissa. Ja mä ajattelin lukea jutun. Kuin karhu ja muurahainen. Ei me nyt sellaista, vaan me vedetään tuo ja laajanot ihanaa tähän nyt yhdessä samaan aikaan ja päärinpäin. <hah> me valmiita? Joo. Noniin. Siinä on se! Tehdään vielä tällaista voi jääkiekkoilija! Suomalainen, että usko eivät! Jotka pitää kannata täällä miehiä tällaisia ei! Päälle höyheniä ja tervaa voi minulle! uskoja jo meni täällä! Taisteluuskomaton oli tämä! Leijonat kiitoksia, suomalaiset kiitoksia! Ihanaa leijonat, ihanaa! Ihanaa leijonat, ihanaa! Nyt nyt! Väliä mitään ei ole sillä, mutta... Housujakin kohta joo, Poishousujakin pois pois kohta jo ottaa osa, osa kenties, kenties. Päältään painat riisunut on suomalaisyleisö Ja katsomassa vanssia jo vedetään siellä liehuvat liput Veteliä tätä ja katsokaa ja kioskille kebab pelataan puolustus repussa Jo on kiekko kun sanoa kissaa ehdi ei siinä siinä on se on ihana leijanaa huudetaan nyt lepää siellä ja, lepää lepää ja siellä. tulee ei tyhjä että mälli sellainen lähtee kyllä ja tulee se nyt ja hellurei hellurei saman tien putoaa se Suussa proteesi on jollain jos siinä taklausruva oli kun sentään ai ai hellurei, hellurei hellurei yltyy meteliä hellurei hellurei pojat moottorin virtaa lisää Ja ihanaa leijonat ihanaa, huudetaan nyt on siellä ja paikka on siinä kreppi. Tuu se niitatkaan! Hellurei hellurei lähtee nyt ja hellurei hellurei larvoa! Oho, ei Apua, anna Hurjaa on vääntö Hellurei Hellurei lauo et miksi paikka on siinä ei minkä mahtava ei joo, te, jo, ininki, mahtava Anteeksi jo Hellurei Hellurei seinelle miestä kun ei ja Hellurei Hellurei, hellurei. on vääntö Hellurei Hellurei rauhoitua jo pitää sitten mutta ihanaa on tämä ihana ihanaa ihana ihanaa, hei Ta. Ei niin, niin kipeä tämä tekee, tekee vaikka ihanaa leijon... Ihanaa, ihanaa. Ihan ei, nyt väliäisen ei mutta, terveenä olla aina ei se ja osasto. Tietysti huolta on kenestä ainoa, terveinä on valmennusjohto, terveinä ovat miehet. Kunnossa olla pitäisi kaikki Hu! Siinä. Se oli siinä. Kiitos ja hyvästi. Siinä, äiti se oli siinä. Ensi viikolla pidetään äiti se oli sitten äitiä päivän läheisyyden kunniettomuudeksi. Mutta tämä oli tässä näin. Kautaa ylös, kautaa ylös! Ole vielä heppa. <hankuun>